Дозволив парубок і посторонився. З його боку це була не люб'язність, а технічна необхідність. Бо обійти те квадратне створіння було б доволі складно, навіть зважаючи на ширину воріт. «Але пам'ятаєш, що я сказав? Не впораєшся? Помреш!» «Ти не збираюсь япоротись, і я...» «Навіщо ти лякаєш чужинку Борослави? У воротах виник ще один юнак, значно нижчий, не такий масивний, але теж білявий, з ніжними блакитними очима, гостинною усмішкою і мечем на поясі. Голос його звучав неутробно, а дзвінко і променисто. Тобі ж відомо, що вчора на вечірній зорі Рада Старішин визнала стан короля безнадійним і оголосила, що кожен, хто намагатиметься врятувати його, не буде покараний у разі невдачі. На лице Борислава насунула стінь. «Я не хочу в це вірити», – пробурмотів він. Другий страж кивнув. «Нам усім важко це прийняти. І не хочу, щоб хтось заподіяв йому шкоду». Підозрілий погляд, яким немов блискавкою, об'ємний Борислав стрільнув у лану. Словесних уточнень стосовно таємничого когось не потребував. «Ти ж знаєш, Авласе?» «Так, знаю. Та навряд чи хтось зможе нашкодити йому більше, ніж він сам собі». Поміркований влас теж відступив, і в завмерли, мов мармурові атланти обабіч парадного входу. Світлана вагалась. «А що з вашим королем?» «Він помирає». «Це я зрозуміла». Спрямувавши на Борислава всю силу своїх сріблястих очей, кивнула вона. Але від чого? Борислав почервонів, знітившись під її пронизливим поглядом. І суворий абрис його вуст помітно пом'якшився. Лана до власного здивування помітила, як зворушливо виглядає ямочка на квадратному підборідді парубка. Посміхнулася своєму відкриттю, і від тої усмішки бідолашний вартовий зовсім застидався. «Хіба я лікар?» Хрюкнув він, відвертаючись. «Я бачу, що не лікар. Симптоми які?» «Які що?» Хлопець хрестив міцні руки, немов захищаючись від незнайомого слова. І випнув груди так, що їхні рельєфні м'язи, яким позаздрив би будь-який культурист, аж ходуном заходили. Світлана зітхнула. «Що в нього болить? Голова? Живіт?» Дозволь мені, а Влас, усміхнувшись, повернув голову в біклани. Сонячні зайчики відчайдушно билися в тенетах його волосся, і від того, здавалось, ніби на голові в юнака щире золото. Наш володар застудився. Спочатку все виглядало саме так, дуже буденно. Він трохи кашляв, був не таким жвавим, як завжди, але ніхто не турбувався. Наші знахарі варили якісь трави. Давали йому молоко, мед. Минув тиждень. Король нібито одужав. І от, одного дня, ти ж бачили нашу змійку? Вашу... О, так, річку, що обвиває замок. Звісно, бачила. Вона дуже глибока, хоч і вузька. І водавній крижана. Якось Володар гуляв за містом біля змійки. І почув крики. Тонула дівчинка... Донька покоївки. Він кинувся у воду і... Він добре плаває. З відтінком гордості за свого короля переможно продовжив лаз. Маленьку Римму було врятовано. І вона, здається, навіть не чхнула. А наш пан... У нього почалась лихоманка. Він горить вже третій день і нічого не допомагає. Лікарі, знахарі, чаклуни всі лише руками розводять. Король... Задихається, кашляє, марить Юнак прикрив очі, немов не бажаючи бачити свій біль Відзеркалений у блакиті радушок Борислава Він гине Лана сполотніла тремкі пальці скрючились, як кіхті хижого птаха І вчепились в торбинку, немов у рятувальне коло Ні, цього не може бути Але ж симптоми Безумовно, робити висновки, спираючись на такі мізерні дані, зарано. Проте з бігом обставин це не назвеш. Судячи з усього почутого, у короля крупозна пневмонія. Та сама хвороба, котра свого часу забрала у неї Сергійка. «Хочеш поборотися з нею, раба Божа Світлану?» «Боротися? Ні, вона не хоче. Вона не лікар. Вона навіть діагноз поставити негодна». Вона звичайний фармацевт. Чого це вона має з чимось боротися? Споглядати на муки незнайомого їй чоловіка у місті під назвою Ніде, оживляючи цими картинами власний біль? Я трячи свої рани? Для чого це їй? Пора рішуче, рази назавжди. Так, хочу. Я не можу дозволити смерті знову перемогти життя. Добре. Я нічого не обіцяю, але спробую допомогти вашому повелителю. Врятуй його, чужинко!» Раптом пристрасно видихнув на те Борислав, вдивляючись у її обличчя з жадібністю блукаючого у пітьмі, що несподівано побачив вогник дороговказ на далекому і майже невидимому обрії. «Врятуй його для нас, і ти отримаєш усе, чого забажає твоя чаклунська душа!» «Не верзи, ні синітниць обірвала Лана його лопотіння. «Моя чаклунська душа лишень бажає, щоб їй, тобто мені, дозволили оглянути короля. Слідуй за мною!» Велично протрубив Борислав і, не озираючись, попрямував вузькою стежиною, що правила за вулицю в місті її снів. Світлана майже бігла, щоб поспіти за ним. Такими широкими, розмашистими були кроки юного воїна. Часу на розгляди не оточуючих бракувало. Натомість Лана подумки жахалась тому, що вона зараз побачить. Що це за країна, де якась рада старійшин вважає себе медиками і збирає консиліум? Старійшини. У її уяві чомусь сплили сивобороді наймічні старці, що шамкаючи беззубими ротами, оголошують короля покійником тільки тому, що поняття не мають, яка в нього хвороба. І чим її лікувати? Молоко та мед, подумати тільки. До смерті залікують нещасного діда. Сама не знаючи чому, Світлана була впевнена, що король теж деякою мірою старішина.